Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson och, eh, vi gör ju den här podden som en fortsättning på eh, ett radioprogram som heter Folkminnen och som vi hade i Sveriges radio. Och det som var speciellt med det programmet det var ju nämligen att det byggde på lyssnarfrågor och vi vill ju gärna att eh, vår podd ska fungera på ungefär samma sätt. Och nu har vi fått en fråga från Patrik Järvelöv i Nyköping. Han undrar om vi kan ta upp fenomenet skålgropar, älvkvarnar. Det finns många sådana där han bor i sydöstra Sörmland. Och jag skriver att han skulle gärna vilja veta mer om hur groparna användes. Det här var väl ett roligt ämne? Ja, verkligen. Vi kan väl börja med att se efter vad Nationalencyklopedin skriver om skålgropar skoggrupper, älvkvarnar, knackade och slipade fördjupningar i berghällar och stenar. De är i regel 3-10 cm i diameter och upp till 5 cm djupa och kan förekomma ensamma eller i grupper om hundratals på samma hellyta. Lokalerna är belägna inom samtida bosättningsområden. Skolgropar har global spridning. De är vanliga i Mellansverige. Landets äldsta skolgropar finns på stenålderns megalitgravar. Flertalet tillhör sannolikt bronsåldern, då de bland annat finns på hällristningar. Men de uppträder också på järnålderns gravfält och boplatser. Upptäckningar visar att skolgropar används långt in i historisk tid. De har sannolikt figurerat i lokal offerkult, men kan också utgöra symboler för kvinnokönet. Mm. Så står det i nationalencyklopedin. Mm. Och, eh, namnet kvarna på de här skolgrupperna har bara levt kvar i de mellansvenska landskapen i Sörmland, Uppland, Västmanland och Närke. Det äldsta beläget för ordet är från 1600-talet men det fanns säkert redan på medeltiden. Om det är ännu äldre är svårt att veta. Men som framgår av artikeln i nationalencyklopedin så är skålgroparna från betydligt äldre tidsperioder än medeltiden. Det finns inga skriftliga källor som kan berätta om vad för forntidens människor knackade fram de här groparna. Vi är hänvisade till gissningar- någon allmänt accepterad tolkning av betydelsen finns inte. Nej. Forskarna verkar vara överens om att skålgropar tillverkades för att användas i en ritual och troligtvis ett offer. När gruppen en gång hade använts så var den förbrukad. Nästa gång någon ville utföra ritualen så behövde man en ny skolgrop. Och Det skulle förklara varför man finner flera skålgropar på samma ställe. Enbart i Bohuslän har man hittat omkring 10 000 gropar. Men vad de har använts till det vet vi alltså inte. Det har gissats på någon form av fruktbarhetsmagi. Kanske har man malt sädeskorn i dem för att få en eh, god skörd av säd eller kanske har de använts av kvinnor som ville bli havande. Eh, Kanske har de som älvkvarnare i mellanlandskapen varit platser där man offrade till, för oss, okända sjukdomsvållande väsen för att bli frisk. Men då undrar man ju när älvorna kommer in i bilden, för det är ju först i förbindelse med älvorna som vi har folkloristiska upptäckningar om skogroparna. Vad är det för älvor? Ja, det finns ett rikt medeltida källmaterial från både England och Island om alver och älvor. En engelsk läkebok från omkring år 1000, Lacknunga heter den. Den innehåller flera recept mot sjukdomar som skulle ha vållats av älvor, till exempel elfskott. Älv älvskott. Man trodde att plötsliga stickande smärtor var pilar som hade avlossats av osynliga älvor. Ett medeltida svenskt exempel på elvornas farlighet, det är en besvärjelse på latin från 1400-talet som har påträffats på Gotland. Den inleds konjurovos elvos ett elvas och det är på svenska jag besvärjer er han elvor och hon elvor. Jag tror att många som lyssnar på dig bänk när du säger det här blir lite överraskade. Och informationen. För att, vi har ju vant oss att se älvor som de här söta flickorna som dansar i kvällstimmorna. Men det här är ju en annan sorts älva. Ja, det är det verkligen. Den här bilden av dansande älvor i dimmor- det är en bild som har skapats av konstnärer och barnboksförfattare- under 1800- och 1900-talet. Jag minns ju själv Tomte på barnen där små älvor, en hel lång rad- gungar på en gungbreda, en, en, en trästamm, och tomter på barnen sitter i andra ändan. Men den medeltida uppfattningen som levde kvar i det svenska bondesamhället ännu i slutet av 1800-talet, det var att elvorna var farliga för människorna, särskilt om man begick misstaget att kasta ut hett vatten eller förrätta sitt behov ute i naturen utan att först varna elvorna. Och hur såg de då ut? Jo, de kunde se ut som människor, små människor, ofta vackra. Men de kunde också göra sig osynliga eller ta gestalt av smådjur, flygmyror och andra insekter. och Hudutslag som nässelfeber troddes bero på att älvor hade blåst på en. Sjukdomen kallades elvablåst. Och om spädbarn var skrikiga eller hade rynkiga fingertoppar så berodde det på att osynliga elvor hade varit framme och sugit på fingrarna. Och en vanlig botemetod var det som kallades att röka barnen. Det vill säga tända eld på en kvast av torkade, starkt luktande medicinalväxter och låta röken omverva barnet i vaggan. Man kunde också tillverka en liten dock av ett vedträ och en bit tyg och kasta ut den med orden här har ni att leka med, låt mitt barn vara i fred. Men det allra vanligaste det var nog att man offrade till älvorna i en älvkvarn. Då gick man till älvkvarnen och smorde en skolgrupp med svinister och la en kopparslant eller kanske en, en nål i gruppen och så läste man en formel. Mm, en som har dokumenterat eh... Offrandet i elvkvarna det är ju konstnären Olof Hermelin som gjorde folkminnesuppteckningar i Sörmland i slutet av 1800-talet. Ja, hans upptäckningar av folktro som trycktes i tidskriften Svenska landsmål och Svenskt folkliv de är verkligen intressanta. På flera ställen anger han en kvinnlig uppgiftslämnare, fröken S. Lagerlöv. Och det är då naturligtvis Selma Lagerlöf som visste mycket om traditionellt muntligt berättande och som Hermelin träffade innan hon blivit berömd. Selma Lagerlöf berättar inte om älvkvarnor men det gör flera surmländska meddelare till Hermelin. Och de berättar bland annat att älvkvarnar finns en eller två i varje socken. Och de ska smörjas med osaltat smör eller ister och det måste vara prima vara för att älvorna ska bli nöjda. Mm, och då kan man ju undra över det här senare ledet i det här ordet elvkvarnar. Använde älvarna de här groparna till malning? Ja, det har faktiskt, verkar varit en vanlig uppfattning. Där malde de säd till mjöl och att mala se de naturliga gropar i berget med hjälp av en sten som förs runt och krossar seddskornen. Det måste ha varit en urgammal malningsmetod som då älvorna fortfarande använder sig av. Och den här folktron visar att man har uppfattat älvorna som små varelser för groparna. Har ju som vi hörde bara en diameter på mellan 3 och 10 centimeter. Mm. Men älvorna de dyker inte bara upp i folktron på det här sättet utan vi har dem ju också i en av våra allra mest kända medeltida ballader, nämligen den om herr Olof och älvorna. Och här är ju också älvorna farliga. Ja, den här balladen har ju blivit väldigt känd och den handlar då om herr Olof som just ska till att gifta sig. Men när han då rider ut en kväll så hamnar han i en ringdans med älvor och dras in i den här Elvdansen Och eh, när han sen då kommer till eh, eh, bröllopsgården, då är han redan svårt sjuk. Och senare delen av balladen, det handlar om en slags dialog då han eh, berättar att han har rockat ut för elvorna och att eh, det blir inget bröllop. Och eh, hela balladen slutar med att herr Olof ligger där död. Och eh, den här balladen var inte bara känd i Skandinavien utan det, den engelskspråkiga versionen har också varit mycket känd. Och eh, det finns ju kopplingar då till den här balladen och folktron om elvringar Och elvringar det är egentligen någonting helt annat än älvgropar. Det är... Eh, ring liknande runda former som kan uppträda i naturen där det växer svampar som då sprider sig eh, liksom ringformigt från ett centrum och så kommer då svamparna upp som eh, en slags ring. Eh, där jag bor så har vi en gräsmatta där varje eh, månad blir alltså en, en ring av såna här eh, så kallade vårmusroner. Och eh, ofta när de här svamparna har försvunnit så blir gräset eh, liksom tätare och grönare på den här ringen. Så att eh, i våra folkminnesamlingar så finns det många berättelser inte bara om älvkvalar utan också om älvringar. Nu hoppas jag att Patrik Järvelöv i Nyköping är nöjd med vad vi nu har berättat om skålgropar och älvkvalar. Kvarnar. Så om de skulle sammanfatta det här så vet vi då att de skålgropar som man i Sverige har kallat älvkvarnar är en urgammal företeelse med global spridning. Och varför människor i forntiden knackade fram de här det lär vi aldrig få veta säkert. Det enda vi kan sluta oss till är att de har använts till ritualer som krävde en ny grop varje gång. Och därför finns det gropar på samma ställe. Antagligen har det varit offergrupper som den medeltida folktrons älvkvarnar. Benämningen älvkvarn levde kvar fortfarande i slutet av 1800-talet och var en plats där kloka gummor smorde groparna för att offra till elvorna som hade satt sjukdomar på folk, särskilt på spädbarnen. Vi kan också lägga till att det finns andra folkliga förklaringar till skolgroparna än att det var älvornas kvarnar. I både Götaland och i norra Sverige, i Norrland, har man sagt att skolgropar i fritt liggande stenblock helt enkelt är avtryck av en jättes fingrar som blev till på den tiden när bergen var mjuka och jättarna kastade stenblock mot kyrkor för att slippa höra klockklangen. Och en annan sak som vi kan lägga till det är ju att de här ringarna då som kallas för elvringar, att, det, att det, man trodde att det var älvorna som dansade runt i ringdans och det i sin tur har att göra med hur människorna dansade den gången för då var ju ringdansen en väldigt vanlig dansform och man sjöng de här balladerna samtidigt som man dansade ringdans. Då var det alltså lätt hänt att man också tänkte sig att älvorna dansade runt i ring. Ni är välkomna att höra av er till oss med förslag på nya ämnen till vår folkminnespodd. Skriv då till lyssna @folkminnespodden Och folkminnespoddense Folkminnespodden är producerad med ekonomisk bidrag från Kungliga Gustav Adolfs akademi för svensk folkkultur. Det är en akademi som har sitt säte i Uppsala och som har till uppgift att på olika sätt främja forskning rörande svensk folkkultur. Som till exempel att vi gör en podd om folkminnen.